Томас Гарріс Цикл «Ганнібал Лектор» Книга четверта «Сходження Ганнібала» П'ятитонний фургон армійського типу з новим тентом стояв на протилежному від анатомічної лабораторії Боці вулиці, зайнявши половину тротуару. Дивно, але на його склі поки що не було штрафної квитанції. Ганнібал встромив мілкові ключі у двері кабіни з боку водія. Замок відкрився. Над кермом за сонцезахисним щитком стирчав стіс паперів. Він їх швидко переглянув. Потрапивши що лежав у кузові, він завів до фургона свій мотоцикл. Доїхав до порту Монтампуавер біля Венсенського лісу і поставив фургон на стоянку біля залізничної колії. Номерні знаки він заховав під сидіння і замкнув кабіну. Ганнібал Лектер сидів на своєму мотоциклі на схилі пагорба біля саду він поснідав чудовими африканськими фігами, купленими у торговця на вулиці Бюссі, та Вестфальською шинкою. Він дивився на дорогу, що проходила біля підніжжя Горба, а далі за чверть милі виднілися ворота будинку Владіса Грутаса. У саду гули бджоли. Кілька вже кружляли над його фігами, поки він не накрив фрукти хустинкою. Гарсія Лорка знову модний у Парижі. Сказав колись, «Серце – це сад». Ганнібал думав про цей символ. А також, як і годиться юнакові, він уявляв собі форми персиків і груш, коли під горбом проїхав пікап із теслярами і наблизився до воріт Грутаса. Ганнібал підніс до очей батьківський польовий бінокль. Владіс Грутас володів побудованою у 1038 році на місці колишньої ферми садибою у стилі Баухаус. Його дім дивився на річку Есон. Баухаус – архітектурний стиль різновид конструктивізму, народжений у Німеччині після Першої світової війни. Впливи принципів Баухаусу на світове будівництво сильні і тепер. Під час війни він стояв покинутим. Карнизи з нього хтось обідрав. На білих стінах залишилися темні плями від дощової води. Зараз весь фасад і один бік будинку було пофарбовано в сліпучо-білий колір. А ще нефарбовані стіни стояли в арештуванні. Дім зберігся завдяки тому, що під час окупації у німців тут був штаб. Цей куб із бетону і скла оточувала огорожа з металевої сітки і колючого дроту. При воротах стояла бетонна будка охорони, схожа на дот. Амбразорний вигляд щілини вікна пом'якшував ящики з квітами. З такого вікна чудово могла прострілюватися дорога. Варто було тільки змести в бік квіти дулом кулемета. Двоє вийшли з будиночка при воротах. Один блондин, другий чорнявий, весь у татуюванні. За допомогою люстерка на довгій палиці вони обстежили дно автомобіля. Теслям довелося вилізти і показати свої паспорти. Видно було, як вони махали руками і щось гомоніли. Охоронці пропустили машину у двір. Ганнібал заїхав у гай і сховав мотоцикл у кущах. За допомогою шматка тонкого майже невидимого дроту він заблокував систему запалювання і поклав на сідло записку. Мовляв, Пішов до міста позапчастини. Півгодини витратив, щоб вийти на битий шлях, а там піймав попутку до Парижа. Склад компанії Габріель Інструменти розташовувався на райській вулиці між магазином освітлювального обладнання і майстерною по ремонту виробів із кришталю. Під кінець трудового дня складські вантажники виконали останній наряд. Поставили в кузов мілкового фургона кабінетний рояль Босендорфер, а поряд із ним в окремому ящику концертний стільчик. На накладній Ганнібал поставив підпис Зігмасмілко, ще й беззвучно ворушачи губами, промовив це ім'я. Власні вантажівки компанії надвечір поверталися на відстій до складу. Ганнібал побачив, як з одної машини вилізла жінка шофер вона непогано виглядала у комбінезоні вся така по-французькому жвава. Жінка зникла всередині, а через кілька хвилин з'явилася в брюках зі згорнутим комбінезоном під пахвою. Поклала з горток у сідельну сумку мопеда. Відчувши на собі погляд Ганнібала, вона кинула на нього гаврошівський погляд. Дістала сигарету. Він підніс їй запальничку. — Мерсі, мсьє Зіппо. Жінка пожвавилася. Стріляла очима. З цигаркою в руці її жести стали ще більш артистичними. Перебиральники, що замітали в складі, намагалися дослухатися, про що так цікаво теревенять ці двоє, але чули тільки її сміх. Вона задивилася на ганнібалове обличчя, поки вони балакали, і мало-помалу її кокетство вщухло. Вона здавалася очарованою ним, майже зачарованою. Разом вони рушили вулицею до бару. Мюеллер чергував біля воріт з іншим німцем на ім'я Гасман, у котрого недавно закінчився контракт в іноземному легіоні. Мюеллер саме намагався продати йому сеанс татуювання, коли до воріт під'їхав фургон Мілка. «Дзвони лікарю! Мілко повернувся з Парижа з трипаром!» – сказав Мюеллер. «Це не Мілко!» Гасман мав кращий зір. Вони вийшли з вартівні. «Де Мілко?» – спитав Мюеллер жінку за кермом. «Звідки мені знати? Він заплатив мені за доставку рояля. Сказав, що буде через кілька днів. Покажіть ваші м'язи, зніміть мімотики з кузова на землю». «Хто тобі заплатив?» Мсія Зіппо». «Ти маєш на увазі Мілко?» «Так, Мілко». Ззаду під'їхала машина з продуктами. Стала за фургоном і чекала. Буфетник нервово постукав пальцями по керму. Гасман підняв задній полог п'ятитонки. Побачив рояль у ящику. І менший ящик із наліпленим на нього ярликом із написами. Для винного погреба. Та зберігати в прохолодному місці. Мопед стояв пристебнутий до бокових поручнів у кузові фургона. Там був трап але легше було просто взяти і поставити мопед на дорогу. Мюеллер підійшов допомогти Гасману з мопедом. Поглянув на жінку. «Хочеш випити?» «Не тут», – відповіла вона, закидаючи ногу через сідло. «Твій мотик даренчить, мов бздить», – гукнув її слід Мюеллер. «Вона програє тобі змагання у вишуканості манер», – похвалив Гасман. Настройщик був схожим на скелет із темними прогалинами між зубів і застиглою посмішкою на весь рот, як у Лоренца Велка. Закінчивши настройку чорного б'юзендорфера, він перевдягся в чорний фрак із білою краваткою і вийшов грати легку музику, поки до Грутаса на коктейль-вечірку збиралися звані гості. Музика доренчливо відлунювала від кахляної підлоги і великих площин вікон. Склянні полиці сталевої книжкової шафи перед з інструментом резонували в тональності сі бемоль. Поки гладнав рояль, настройщик задовольнявся кухонним стільцем, але грати, сидячи на ньому, не бажав. «На чим мені сісти? Де фортепіанна лава?» – спитав він служницю, а вона перепитала те саме в Мюеллера. Мюеллер знайшов йому стілець підходящої висоти, але з бильцями. Мені доведеться грати з розщепіреними ліктями, пожалівся настройщик. Замокни нахер і грай тільки американське, наказав Мюеллер. Бо хоче американську коктейль паті, і щоби всі тут підспівували. Біля буфету товпилися десь із тридцять гостей чудернацькі уламки війни. Там був Іванові з радянського посольства, занадто елегантно вдягнений, як для слуги народу. Він розмовляв з американським першим сержантом, котрий вів бухгалтерію військово-торговельної контори. Сержант був у цивільному мішкуватому картатому костюмі, того кольору, що найкраще підкреслював павутиння судинної ангіоми в нього на носі. Єпископ із Версаля явився зі своїм служкою, котрий робив йому манікюр. У безжальному світлі неонових трубок чорне облачення єпископа Відсвічує зеленуватим забарвленням яловичини, зауважив Грутас, цілуючи його перстень. Вони трохи погомоніли про спільних знайомих в Аргентині. У холі відгонило міцним духом віші. Піаніст подарував публіці свій сміх скелета і взявся до пісень Кола Портера. Англійська стояла на четвертому місці в списку його робочих мов, тож слова він здебільшого вигадував на ходу. Що вдень, що вночі, ти моє сонце. Під місяцем тільки ти. Ти єдина. У підвалі було майже темно. Єдина лампочка горіла біля сходів, зверху ледь долітали звуки музики. Під однією стіною підвалу височили винні полиці, біля них стояло кілька ящиків, деякі відкриті, навкруг розсипана тирса. Нова мийка з іржостійкої сталі лежала на підлозі, а поряд музичний автомат «Рок Олла Лакшері Лайтап» з найновішими грамофонними платівками і ковбасками монет для його годівлі. Поряд з винними стелажами стояв ящик із написами «Для винного погреба» та «Зберігати в прохолодному місці». З ящика почулося тихе поскрипування. Піаніст додав Фортисиму, щоб заглушити перебріхані слова пісні чи то я, чи ти підемо геть. Неважливо, мило, що я десь. Я про тебе думаю, що вдень, що вночі. Грута сходив між гостей, потискаючи руки. Непомітним збоку кивком голови, він покликав Іванова за собою до бібліотеки. Приміщення вражало модерновістю. Там стояв стіл на скошених ніжках, полиці зі сталі і скла і скульптура Ентоні Квіна за мотивами Пікасо під назвою «Логіка за спиною в жінки». Іванов розглядав роботу з зацікавленням. «Вам подобається скульптура?» «Мій батько був куратором у Санкт-Петербурзі, коли той називався Санкт-Петербургом. Можете торкнутися її, якщо хочете». «Дякую. Як там справи з обладнанням для Москви?» Шістдесят холодильників їдуть у поїзді на Гельсінки в даний момент. Фірма Кельвінатор. А чим можете порадувати мене ви? Грутас не міг утриматися, щоб не клацнути перед цим пальцями. Через це клацання Іванов примусив Грутаса зачекати, доки він уважно не роздивиться кам'яну сідничку. У посольстві нема досі на хлопця. Нарешті почав він. Він отримав візу до Литви, бо запропонував Юманіте написати для них статтю. Очікувалося, що він напише про те, які гарні результати дає колективізація після того, як землю в його родини забрали. І які щасливі селяни, що перебралися до міста, будувати каналізаційну станцію. Аристократ вітає революцію. Грутас фиркнув. Іванов виклав на стіл фотографію і штовхнув її в бік Грутаса. На фото були леді Морасакі з Ганнібалом перед її будинком. Коли це знято? Вчора вранці. З моєю людиною був Мілко, коли це знімалося. Лектор-студент. Працює вночі. Ночує на верхньому поверсі медичної школи. Мій агент показав Мілкові все. Про решту я нічого не бажаю знати. Коли він бачив Мілка востаннє? Іванов глянув гостро. «Вчора». «Щось трапилося?» Грута схитнув головою. «Напевне, ні. Хто ця жінка?» «Його мачуха. Чи щось таке?» «Вона гарна», – додав Іванов, погладжуючи кам'яні сідниці. «У неї срака схожа на цю?» «Не думаю». «Французька поліція крутиться поряд?» «Якийсь інспектор Попіль». Грутас закусив губу і, здавалося, на якийсь час забув, що в кімнаті присутній Іванов. Мюеллер і Гасман наглядали за натовпом. Вони приймали верхній одяг і стежили, щоб ніхто з гостей нічого не поцупив. У гардеробі Мюеллер відтягнув Гасманову краватку на гумовій стрічці від його коміра, перекрутив на півоборта і відпустив. Краватка з фурканням стрибнула на місце. «А ти можеш її розкрутити як пропелер і літати як фея?» – спитав Мюеллер. «Ну, му, крутни ще раз, і вона здасться тобі клямкою на дверях у пекло», – відповів Гасман. «Подивися на себе, поправ гімнастерку. Ти що, ніколи не служив?» Їм довелося допомагати буфетнику збирати його речі. Заносячи складений банкетний стіл до підвалу, вони не помітили приховану під сходами набряклу гумову рукавичку, що висіла над мискою з порохом, від якого тягнувся запальний шнур до 3-кілограмової жерстяної банки з-під шпигу. Хімічні реакції уповільнюються при низькій температурі. У грутосовому підвалі було на 5 градусів прохолодніше, ніж у лабораторії. Розділ 52 Служниця розкладала на ліжку Грутосову шовкову піжаму, коли йому забажалося додаткових рушників. Служниця не любила заносити рушники йому до ванної кімнати, але він її завжди примушував це робити. Вона мусила туди заходити, але не мусила дивитися. Суцільні білі кахлі та гіржостійка касталь. По центру стояла велика ванна, за матовими скляними дверима містилася сауна, а поряд із нею – душ. Грутас напівлежав у ванні. Привезена ним із баржі грабиня голила йому груди безпечною бритвою тюремного типу із замкнутим на замок лезом. Половина обличчя її розпухла. Прислуга не бажала зустрічатися з нею очима. У схожому на камеру психічних тортур в суціль білому душі Вільно помістилося б четверо осіб. Чударнацька акустика підсилювала звук найкрихітнішої краплини. Ганнібал лежав на долівці і чув, як волосся поскрипує між його головою і білою підлогою душу. Під кубкою білих рушників його майже неможливо було помітити з сауни крізь матові двері душової. Під рушниками він чув власне дихання. Схоже на те, як було, коли вони замотувалися в килим із мішею. Замість її теплого волосся, зараз він мав перед собою запах пістолета, рушничного мастила, мідних набоїв і пороху. Він чув голос Грутаса, але поки що не бачив його обличчя, окрім як здалеку, крізь бінокль. Інтонації в нього не змінилися. Легке роздратування перед вибухом. «Нагрій мені махровий халат!» – наказав він служниці. «Я хочу ще трохи попаритися після ванни. Увімкни там!» Вона сковзнула до сауни і відкрутила вентиль. У суцільно-білій парильні червоним сяяли лише і термометр. Із великими, мов на корабельних пристроях, цифрами, які добре було видно крізь пару. Хвилинна стрілка таймера рухалася по циферблату до червоної позначки. Грутас закинув руки собі на потилицю. Під пахвою в нього відкрилося нацистське татуювання. Дві блискавки СС. Він ворухнув м'язами, і блискавки здригнулись. Бах! Донерветтер! Жінка-рабиня перелякано здригнулася, і Грутас розреготався. Ні, я не битиму тебе. Ти тепер мені подобаєшся. Я зроблю тобі нові зуби, такі, що ти їх кластимеш у склянку біля постелі, щоб не заважали. Ганнібал у клубах пари ввійшов через скляні двері і націлив пістолет Грутасу в серце. У другій руці він тримав пляшку зі спиртовим реагентом. Грутасова шкіра пискнула, коли він смикнувся вгору у ванні а жінка відскочила в бік ще раніше, ніж зрозуміла, що за її спиною хтось є. — Радий тебе тут бачити, — сказав Грутас і глянув на пляшку в руці Ганнібала, сподіваючись, що той п'яний. — Я завжди пам'ятав, що дещо тобі заборгував. Я мав про це розмову з Мілком. — Ну і? Він дійшов висновку. — Беззаперечно, гроші. Я передавав із ним. Він їх тобі віддав. Це добре. Ганнібал промовив до жінки, не дивлячись на неї. Намочіть рушник у ванні. Підіть і сядьте в кутку. Покладіть рушник собі на обличчя. Мерщій, Намочіть його у ванні. Жінка занурила у ванну рушника і поспішила з ним у куток. Вбий його, попросила вона. — Я так довго чекав, щоб подивитися тобі в обличчя, — сказав Ганнібал. — Твоє обличчя з'являлося переді мною в кожному злочинцеві, котрого я різав. Ти мені запам'ятався більшим. До ванни зазирнула служниця, що принесла халат. Крізь причинені двері вона побачила дуло пістолета, подовжене глушником. Вона позадкувала, нечутно ступаючи капцями по килиму. Грутас не відводив очей від пістолета. Це була зброя «мілка» з блокуючою скобою на ствольній коробці для глушника. Якщо дюний лектор не знайомий з цією системою, він має шанс вистрелити лише один раз. А тоді йому доведеться подручитися з пістолетом. «Ти бачив, які я речі маю в цьому будинку, Ганнібале? Які можливості нам подарувала війна?» Ти звик до дорогих речей, і вони в тебе будуть. Ми з тобою схожі. Ми нові люди, Ганнібале. Ти та я – ми вершки. Ми завжди плаватимемо зверху. Він підняв руку зі шматками піни, ніби для ілюстрації плавучості, щоб водночас привчити лектора до своїх рухів. Жетони не плавають. Ганнібал пожбурив Грутосів жетон у ванну. І той ліг на дно, мов, листочок. «Спирт плаває!» Ганібал кинув пляшку, і вона розбилася об кахлі над головою Грутоса, вихрюпнувши пекучу рідину тому на голову. Осколки скла посипалися йому у волосся. Ганібал дістав із кишені зіппо, щоб підпалити Грутоса. Щойно він відкрив запальничку, як йому за вухо ткнувся пістолет Мюеллера. Гасман і дітер із двох боків тримали Ганнібала за руки. Вхопивши задуло, Мюеллер вивернув із його руки пістолет і засунув собі за пояс. — Не стріляти, — наказав Грутас. — Не побийте мені тут кахлі. Я хочу з ним трішки потеревенити. А потім він може вмерти у ванні, як його сестричка. Грутас виліз із ванни і став на рушник. Він подав знак жінці, котра тепер не знала, як переслужитися. Вона прискала зельтарською водою на його вибрате тіло, поки він обертався на місці з піднятими руками. «Тобі знайоме відчуття газованої води на шкірі?» – спитав він. «Це ніби знову народитися. Я весь новий у новому світі, де нема місця для тебе. Я не повірю, що ти сам убив мілка». Дехто мені допоміг. Тримайте його над ванною. Різати почнете, коли я накажу. Троє чоловіків придавили Ганнібала до підлоги, задерши його голову і шию над краєм ванни. У руці Мюеллера клацнув пружинний ніж. Він приставив лезо до Ганнібалового горла. «Подивися на мене, граф Електор. Мій принц, поверни голову і подивися на мене». «Гарно тягни свою шийку, і тоді кров витече швидко. Боліти мене довго». Крізь двері сауни Ганнібал бачив стрілку таймера, що поволі рухалася стрибками. «От скажи мені», – спитав Грутас, – «ти нагодував би мною маленьку дівчинку, якби вона вмирала від голоду? Ти ж її любив?» «Звичайно». Грутас посміхнувся і вщипнув Ганнібала за щоку. «Ось!» «Ось вона. Любов. Я так само сильно люблю себе. Я не мушу перед тобою вибачатися. Твоя сестра загинула у війні». Грутас ригнув і зареготав. «Моя відрижка і є до цього натуральним коментарем. Ти шукаєш співчуття? Ти знайдеш його у словнику десь між Сифелісом і сракою. Ріж його, Мюеллере. Але наостанок ти почуєш, що ти зробив, щоб тоді вижити. Ти...» Кімнату струсонуло вибухом. Від стіни відскочила раковина. З труб вдарила вода. Погасло світло. Мюеллер, Гасман, Дітер борсалися з ним на підлозі, приплутавши до купи ще й жінку. Ножем порізало руку Гасману. Той лаявся й ойкав. Ганнібал різко поцілив комусь ліктем в обличчя і опинився на ногах. Спалахом пострілу освітилося дуло, в обличчя йому лийнуло осколками кахлів. Дим, важкий дим, клубився від стіни. По долівці від Дітера відсковзнув пістолет. Пістолет підняв Грутас. На нього якраз напосіла жінка. Вона вп'ялася йому в обличчя нігтями. Він двічі вистрелив у груди. Він вже підводився, одночасно піднімаючи дуло. Ганнібал ляснув мокрим рушником йому по очах. Дітер повис на спині Ганнібала. Ганнібал стрибнув назад і відчув результат, коли край ванни привітав нирки Дітера. Той його зразу відпустив. Не встиг він піднятися, як на нього плигнув Мюеллер, намагаючись загнати свої великі пальці йому під підборіддя. Ганнібал головою буцнув йому в лице, просунув руку між ним і собою, намацав пістолет Мюеллера за поясом і натиснув на курок, не витягаючи пістолет із його штанів. Величезний німець скотився додолу, квилячи, а Ганнібал побіг із пістолетом у руці. Йому довелося пригальмувати у темній спальні, а далі вже мчав швидко задимленим коридором. У коридорі він прихопив покинуте прислугою відро і ніс його через весь дім. Тільки раз він почув постріл десь у себе за спиною. Охоронець покинув свій пост біля воріт і був уже на півдорозі до входу в будинок. «Неси води!» – всучив йому від рога Нібал, пробігаючи мимо. «Я принесу шланг!» Він чимдуж пробіг під'їзною доріжкою, якомога швидше – вгай. Позаду чулися крики, вгору – пагорбом, до саду. Намацав у темряві відріт. Є контакт. Скинути тиску компресорі, трохи крутнути газ. Клац, клац, клац, клац. BMW прокинувся з гарчанням. і Ганнібал вилетів із кущів, мов гарматний снаряд. Далі алеєю між деревами, зачепився глушником об пеньок, з ревінням вирвався на дорогу. Обвисла труба волочиться у темряві, висікаючи іскри з бруківки. Пожежники працювали до глибокої ночі, заливаючи з бранзбоїв жарини в підвалі насичуючи водою кожну щілину грутосового будинку. Грутас стояв на краю свого саду. Дим і пара здіймалися в небо за його спиною. Він дивився в напрямку Парижа. Розділ 53. Студентка фельдшерського відділення мала темно-руде волосся і карі очі майже такого самого кольору, як у Ганнібала. Коли в коридорі медичної школи він відступив від фонтанчика, пропускаючи її напитися першою, вона наблизила до нього обличчя і понюхала. «Коли ти почав палити?» «Я намагаюся кинути. У тебе брови обгорілі». Не впорався з запальничкою. «Якщо ти так необачно поводишся з вогнем, тобі не можна куховарити». Вона лизнула собі пальці і розгладила йому брови. «Ми з подружкою по кімнаті сьогодні ввечері готуватимемо смажанину з овочами, якщо ти...» «Дякую, перепрошую, але в мене побачення». В записці до леді Марасакі він питав, чи може до неї прийти. Знайшов Гліцинію трохи прив'ялу, що було доречним для вибачення. Її відповіді з запрошенням його в гості акомпонували дві гілочки. Пагін Мирта з креповою ягідкою та гілочка сосни з крихітною шишкою. Сосну не посилають просто так. Беззастережні, безмежні можливості сосни. Надії Леді Морасакі та Рибника справдилися. Той привіз їй чотири чудових морських їжаки в холодній морській воді, Прямо з їхньої батьківщини, Бретанії. Сусідній м'ясник приготував солодке м'ясо, вже вимочене в молоці і спресоване між двома тарілками. Солодке м'ясо – делікатес, зобна і підшлункова залози. Вона зайшла до Фушона по грушевий пиріг. Разом купила і сіточку помаранчів. Затрималася перед флористкою, але в руках уже не було місця для покупок. Ні. Ганнібал, напевне, принесе квіти. Ганнібал купив квіти. Тюльпани і лілейка Сабланка, ще й папороть, високо стирчали над заднім сидінням його мотоцикла. Дві молоді жінки, які переходили дорогу на перехресті, сказали йому, що квіти схожі на хвіст півня. Він підморгнув їм, а коли перемінився вогник світлофора, з ревінням і легким серцем помчав далі. Він поставив мотоцикл у сусідній алеї і з квітами в обіймах повернув за ріг будинку леді Мурасаки. Він чекав, що йому відчинить консьержка, але натомість із дверей виступив Попіль із двома здоровезними поліцейськими. Вони його і схопили. Інспектор взяв із рук у нього квіти. — Квіти не для вас, — сказав Ганнібал. — Ви заарештовані, — сказав Попіль. Після того, як на Ганнібала одягли наручники, він засунув квіти йому під пахву. Інспектор Попіль залишив Ганнібала самого у своєму кабінеті на набережній Орфевер. Дав йому посидіти півгодини в атмосфері поліцейського закладу. Повернувшись, він побачив, що Ганнібал закінчує гаранжувати квіти в графині з водою на його столі. «Вам подобається моя композиція?» Спитав він інспектора. Попіль ляснув Ганнібала невеличким гумовим кийком, і той поточився. «А оце вам подобається?» Спитав Попіль. Більший із двох поліцейських вийшов за спини інспектора і навис над Ганнібалом. «Відповідайте на всі питання. Я спитав вас, чи вам подобається це?» «Це чесніше за ваше рукостискання». І кийок принаймні чистий. Попіль дістав із конверта два сталевих жетони на поворозці. Знайдено у вашій кімнаті. Ці двоє були засуджені заочно, в Нюрнберзі. Питання, де вони? Я не знаю. Ви не хочете побачити, як їх повісять? Кат використовує англійський ешафот, але не відриває їм голів. Він попередньо не кип'ятить, не розтягує мотузку. Вони ще потім гойдаються. Це якраз на ваш смак. Інспекторе, ви ніколи нічого не зрозумієте про мої смаки. Правосуддя нічого не значить для вас. Вам важливо вбити їх самому. А чим ми відрізняємося, інспекторе? Ви завжди дивитеся, як вони помирають. Такий у вас смак. Чи не могли б ми побалакати удвох? Він дістав із кишені заляпаний кров'ю папірець, загорнутий у целофан. Тут вам лист від Луї Фера. Попіль подав поліцейським знак, щоб вийшли з кабінету. Коли я зрізав одяг із тіла Луї, то знайшов оцю записку, адресовану вам. Він прочитав уголос першу фразу Інспекторе попіль. Чому ви мучите мене питаннями, на які не відповідаєте сам? Я бачу вас у Ліоні. Далі там є ще. Ганнібал віддав листа попілю. Можете розгорнути. Папір уже висох і нічим не пахне. Лист захрустів, коли попіль його розправляв. Темні лусочки обсипалися зі згинів. Закінчивши читати, він так і сидів, тримаючи листа в руці, притиснутій до скроні. «Хтось із вашої родини встиг вам на прощання помахати з поїзда Чух-Чух? Чи ви в той день регулювали дорожній рух?» – спитав Ганнібал. Попіль опустив руку. «Ви не хочете робити такого самі?» – м'яко продовжив Ганнібал. «Якби я навіть щось знав, «Навіщо мені розказувати про це вам?» «Це доречне запитання, інспекторе. А що, як ви забезпечите їх квитками в Аргентину?» Попіль заплющив очі і знову їх розкрив. «Петтен завжди був для мене героєм. Мій батько, мої дядьки, всі вони воювали під його командуванням у Першу світову. Коли він організував новий уряд, він сказав нам, Підтримуйте порядок, поки ми не викинемо німців геть. Режим віщів рятує Францію. Ми й до того були поліцейськими. Це здавалося нам продовженням тієї самої роботи. Ви допомагали німцям? Попіль знизав плечима. Я підтримував порядок. Напевне, це їм допомагало. Потім я побачив один із їхніх поїздів. Я дезертирував і розшукав партизанів. Вони не довіряли мені, поки я не вбив гестапівця. Німці тоді розстріляли за нього вісім заручників селян. У мене було почуття, ніби це я сам їх убив. Що то була за війна? Ми воювали в Нормандії між полями, густо помереженими високими живоплотами. Клацали отакими цвіркунами, щоб розпізнавати своїх. Він взяв зі свого столу крікет-клікер. Маленька коробочка з металевим язичком. Якщо його чіпляти пальцем, отримуєш неголосний, але далеко чутний специфічний звук. Англійці випускали спеціальний крикет-клікер «цвіркунець» для десантників, котрих закидали німцям в тил. Так клікери потрапили й до французьких партизанів. Сьогодні клікери ефективно використовуються в дресурі собак. Ми проводили союзників від морських пляжів у глиб країни. Він двічі клікнув. Це означало, я друг, не стріляйте. Мені не жаль, Дортліха, але допоможіть мені знайти решту їх. Як ви вистежуєте Грутаса? Через родичів у Литві. Через церковні зв'язки моєї матері. Я міг би затримати вас за використання фальшивих документів. За неправдиві свідчення. Якщо я вас випущу, ви присягнете розповідати мені про всі ваші знахідки? Ви присягнетеся Богом? Богом? Так, я присягнуся Богом. У вас є Біблія. Він побачив у шафі думки і взяв книгу з полиці. Думки про релігію. Одна з найвідоміших книг Блеза Паскаля. Великого французького філософа-містика, математика, фундатора теорії ймовірності. «Чи може згодиться Паскаль Паскалю?» «Ви присягнетеся життям леді Мурасаки?» «Хвилька непевності». «Так, я присягаюся життям леді Мурасаки». Ганнібал узяв зі столу клікар і двічі клікнув. Попіль простягнув йому сталеві жетони, і Ганнібал їх узяв. Коли Ганнібал покинув кабінет, туди зайшов помічник Попіля. Попіль подав із вікна знак. Коли Ганнібал вийшов із будинку, за ним непомітно рушили поліцейські агенти в цивільному. Він щось знає. У нього обсмалені брови. Перевірте всі пожежі в іль де Франс за останні три дні, наказав Попіль. Коли він виведе нас на Грутаса, я хочу допитати його про різника, з яким він мав справу дитиною. «Якого різника?» «Це підлітковий злочин етєне. Злочин пристрасті. Я не хочу висувати йому звинувачення. Я хочу, щоб його визнали божевільним. Тільки в закритій психічній клініці його можуть обстежити і з'ясувати, що він таке. А ви його чим вважаєте?» Маленький хлопчик Ганнібал загинув у 1945-му, там, серед снігів, намагаючись врятувати свою сестричку. Його душа померла разом із Мішею. Що він таке тепер? Для визначення цього поки що не існує слова. Через відсутність кращого терміна ми будемо називати його монстром. Розділ 54 Будинок Леді Морасакі на площі Вогезів зустрів його темревою в комірчині консьєршки. Голландські двері з матовим склом були зачинені. Ганнібал відімкнув їх власним ключем і побіг угору сходами. Консьєржка сиділа у своїй комірчині на стільці перед столом, на якому конверт до конверта лежала пошта мешканців її будинку ніби вона розкладала з листів пасьянс. Ледь помітний з боку тросик велосипедного замка вгруз у м'яку плоті її шиї. Язик звисав з її рота. Ганібал постукав у двері леді Мурасаки. У квартирі задзвонив телефон. Звук видався йому незвично пронизливим. Коли він встромляв у замок свого ключа, двері від цього поштовху прочинилися. Він кинувся до помешкання. Зазираючи всюди, на секунду затримався перед дверима її спальні. Штовхнув, але там було порожньо. А телефон дзеленчав, дзеленчав. Він підняв слухавку. У кухні кафе Дель Есте стояла клітка з вівсянками, що чекала своєї черги на занурення в арманьяк і ошпарення в казані з окропом, який вирував на плиті. Грутас, вхопивши леді Морасакі за шию, нахилив її обличчя до киплячої води. У другій руці він тримав телефонну слухавку. Руки в неї були зв'язані за спиною. За них її держав Мюеллар. Почувши голос Ганнібала, Грутас промовив у слухавку. «Перш ніж почати нашу розмову, скажи, ти хочеш побачити Японку живою?» Так. Послухай її голос і здогадайся, чи ще має вона на обличчі свої щічки. Що то за звуки в телефоні разом із Грутосовим голосом? Булькотить окріп? Ганібал не міг зрозуміти, чи вважається йому цей звук. Кипіння води він завжди чув у своїх снах. «Поговори зі своїм юним трахальником!» Леді Морасакі мовила. «Милий мій, не треба!» Її тут же відтягли від телефону. Вона пручалася. Разом із Меллером вони ледь не впали на клітку з вівсянками. Пташки зацвірінькали, загомоніли між собою. Грутас сказав Ганнібалу. «Мій милий, ти вбив двох чоловіків за свою сестру і потрощив вибухом мій дім. Я пропоную тобі життя за життя. Принось усе». Жетони, бухгалтерський реєстр каструльника, всю хривнотінь до останньої дрібниці. Мені нестерпно хочеться, щоб вона поверещала. Де? Замовкни. 36-й кілометр дороги на Трільбарду. Там є телефонна будка. Будеш у ній на світанку. відповіси на дзвінок. Якщо не з'явишся туди, отримаєш її щічки поштою. Якщо не з'явишся туди, отримаєш її щічки поштою. Якщо я побачу попіля чи ще якогось поліцейського, отримаєш бандероль з її серцем. Лебонь згодиться тобі у навчанні. Потикаєш її у шлуночки, може кінчиш. Життя за життя? Життя за життя, відгукнувся Ганнібал. Телефон замовк. Дітер із Мюелером потягнули леді Морасакі до фургона, що стояв за кафе. Кольнас поміняв номери на машині Грутаса. Грутас відкрив багажник і дістав снайперську гвинтівку Драгунова. Вручив її Дітеру. «Кольнасе, принеси посудину!» Грутас хотів, щоб леді Морасакі чула. Віддаючи накази, він пожадливо поглядав на неї. «Візьмеш машину, застрелиш його в телефонній бутці». Наказав він Дітеру і вручив йому джбанок. «Привезеш його яйця на баржу. Ми стоятимемо нижче Немура». Ганнібалу не хотілося виглядати з вікна. Агенти Попіля могли саме зараз дивитися вгору. Він зайшов до спальні, посидів трохи на ліжку з заплющеними очима. Із глибини Ганнібалової пам'яті народилися звуки. «Чик-чирик-чик-чик». -чик». Балтійський діалект вівсянок. Ляні простирадла Гледі Мурасакі пахли лавандою. Він згріб їх у жмені, пертис до обличчя. Потім зірвав їх із постелі і швидко замочив у ванні. Натягнув поперек кімнати мотузку для сушіння білизни і повісив на неї кімоно. Долі поставив вентилятор і ввімкнув його на малі оберти. Кімоно похитувалося кидаючи тіні на прозорі гардини. Стоячи перед самурайським обладунком, він підняв руку з кинжалом Танто і вглядівся в маску володаря Дато Масамуне. Якщо ви спроможні їй допомогти, допоможіть їй зараз. Він надів ремінь собі на шию і кинджал сковзнув під комір йому за спину. Ганібал скручував і зв'язав мокрі простирадла, мов тюремний самогубець, коли він скінчив цю роботу, простирадла звисали з поруччя балкона у провулок, на 15 футів, не дістаючи бруківки. Спуск забрав якийсь час. Коли він відпустив кінець простирадла, падіння здалося задовгим. Йому гаряче обпекло ступні, коли він приземлився, перекотившись. Вивів мотоцикл з алеї за будинок у бічну вуличку. Вгатив по стартеру і одночасно з першим пострілом двигуна плигнув у сідло. Знадобиться чимало свинцю, щоб виправити помилку з мілковим пістолетом.